da Frida Schweite suram. Heng paisoins des avindas. Seguimos, seguimos aquí con este noso programa Sempre en Galicia. Eh damos llave en vida o noso grande colaborador viaxeiro, endógrafo, fotógrafo, eh, documentalista, todo o que pode, Xoán Arco da Vella. Muy boa tarde, Xoán. Como vou alego? Eh, operario de todo maestro de nada, dísese eh, tamén bueno, ¿Sí? Como andamos? Bien? Moi ben, despois de de, de de recibir o ensino eh, cetrérico do, do do grande Iñaki que acaba de ser campeón nacional de cetrería pois pues agora recibimos unha, seguro, unha novidade especial escollida por ti, non? Pois pues mira, mira, eu creo que especial, pero non por mí, especial porque eh, os veciños e veciñas de eh Aguasaltas, mm. Aguasaltas pertence ao concello de Teredo Cotobade, un municipio do interior de Pontevedra, por recuperaron un entroido que levaba desaparecido a fiolera xa de máis de 60 anos. E creo, creo que o fixeron de ded, que xa de galardón. Mm -hmm. eh, detrás desta de recuperación, bueno, había documentación escrita eh, de d'Antón Faguas Eh, que recopilaran o seu día este tecnógrafo e galeguista recuperar este entroido da fación á descripción del é eh, un traballo de campo moi grande de entrevistar xente que tiña de 60 anos para arriba eh, e que recordaba este entroido eh, entónces Nelo se recopilou peo que moi ben Eh, o presidente, bueno, presidente, portavoz, porque me decía que él non é presidente de nada, que él é o que ponga a voz, non? Eh, Recuperou este entroido, no que, eh, como explicado é? Neste entroido participan eh, alo menos sete personaxes eh, diferentes. E... Eh, Que, e, e unha serie despois de personaxes, pois como caquel entroido, que representan diversos oficios, oficios de, dos que había naquel momento na comarca, desde os que coa guadaña iban a chegar no, na herba a xornal, ata o carpinteiro, ata o, o ferrador de cabalos, todos os oficios que había, non? Uh -huh. Bueno, Yo eh, llegué temprano, como suelo llegar, ¿no? Para hacerme una idea del sitio, ¿eh? Porque, bueno, por, por mirar... Es eh, que a mi sorpresa, que ainda faltaba una hora por el Troido, y yo se a Carvalheira. Hay una Carvalheira fermosísima famelga. Uh -huh. eh, con muchísima gente vestida. Y eh, un montón de tratores, porque engalamados todos, con cestas y con flores, porque... Eh, este entroido non solamente se celebra ali na Carvalheira, senón que vai recorrer todos os lugares de, da parroquia da Uga Santas ata que, que a noite eh, empeza en Famelga, na Carvalheira de Famelga, e vai recorrendo eh, grupos de casa por casa por casa, hasta que chega a, a Uga Santas. <risas> eh, bueno, eh, como explicar. Ali hai Primeiro, chegaron dous homens da cabalo tocando un, un corno e outro unha tromba facendo dando vivas vestidos moi cunos mantóns con moito colorido e, bueno, aqueles dous homens montados a cabalo eran os que arrancaban o entroido. E despois e, estes personaxes se conocen como os lanceros. Van con bandeiras, se vivas vivas sendo os que abro cortexo. Dentro do corteixo eh, van, eh, que se conoce todo ese conxunto de xente que vai, conocese como a momada. Eles conocen o desfile con este nombre tan singular que eu nunca, in, ou nunca escoitei que se chama momada. En elo van unhas persoas vestidas eh, de madamitas e madamitos, uns homes moi elegantes, vestidos de color branco, moi ben, e despois tamén van as vellas, as vellas que van vestidas de negro, cun traxe, un traxe ceremonial, un traxe luxoso, uh -huh. eh, os maragatos, a Murabana, eh, bueno, todo unha serie de personaxes que eu me querei asombrado de do lo colorido, eh, logo pondrei fotos, e, e, e, e do ben, do ben que está de haber recuperado ese entroido uh -huh. eh, e, bueno, eu chegaba a meña felicitación e ata incluso, eh, a me atenderon moi ben, hasta incluso en nome tamén de, de aquí, do programa sempre en Galiza, o traballo, porque, bueno, a veces estes traballos eh, non recibes eh, medallas nin galardóns por eles, entón, bueno, pois pues eu decía, tranquilo, eu vou decir alá en Cataluña e eh, eh, para os galegos e eh, eh, os que nos escoiten de que este é un traballo moi ben feito eh, bueno, eles eh, incluso consultaron etnógrafos eh, sí. eh, que xeran Que para poder para poder eh, para poder darlle máis máis vis visitidade, visibilidade sí, sí, a cousas sí, importantes. Sí. Por certo, eh, eu o link, bueno, ti, tiña pensado intentar con, conectar con, con Manuel, pero eh. pero a verdade é que non, non foi posible porque hoxe precisamente están de celebración. Eh. Eh. Eh, Además, hoxe tamén me tíra. parece que fan esa corrida do galo, me parece que é unha cousa eh. especial eh, e específica eh, tamén, eh, eh, ¿non? Eles celebra, celebran eh, tres días eh, o toro hoxe hmm. tocaba o desfile bueno, como explicarte eu meti unhas imaxinas que non fan xusticio que a ti sabes como é o Rural Galego, unha claro, aldeína galega claro. un carreiro por un lado, un carreiro por outro un, un camiño que vai pon as leiras bueno, eh, daba gusto ver por donde te metías ali no que é o núcleo de, de famelga Eh, ver que todos os camiños estaban xente de, eh, estaban cheos de xente, destira para ocasión, troleando bueno, eh, facendo algunha travesura por cuento de eso, de provocación, ou claro, claro, travesura, claro. no? Eh, eh, mirar a un que estaba lá subido horrio, outro que iba por encima do muro, con straxes, bueno, que chama a atención, no? Eh, que é eh, que rompía a paz daquelo, é sí. é eh, eh, claro me imagino que coa música... Bueno, ali había un grupo que tocaba moi bien ali hai un grupo de gaitas que sí. chaman Os Trazantes, sí. eh, que, que fan un bo traballo, entonces me imagino que coa... Que, eh, claro, estará estará metido no papel ou unha responsabilidades, porque a veces mm. esta, esta xente pos, pos ten eh, a responsabilidade. E eu creo creo que o ritmo que iba mm. van, tardar, van chegar ben de noite a, a unha xanta. Claro. Por tanto, localizalo eh, vai ser complexo se hai cobertura, claro, porque sí, sí, estamos sí. falando do rural, eh? no rural as cousas aínda van a, outro, a, a outra velocidade, non? Uh, uh, uh. extraordinario, unha representación entroideira fora de serie que ademais recuperaron a con moitísimo cariño e agarimo, eh, buscando documentación para que todos eles pudieran disfrutar dela eh, que hoxe teñen grande celebración e mañan tamén, é eh, dicir que eso vai tamén finalizan, me parece que te, teño lido o, te, o, o, o mostran no, no seu cartaz que despois da corrida do, do galo ah. como se chama? me parece que é o sermón de entroido E tamén sí, un xantar, non? Hombre, o xantar xa había mañán, porque para preparar aquelo, eu cando cheguei ali, mirei unhas mesas grandísimas coa empanada ou outro, o sea que a fame, che podo garantizar que, que a gente non morre, non morre, non, porque ali en famelda hai, hai un aso mesas como cualquier carbañeira digna para xantar, merendar e aquello había para comer oi, queres comer algo? che iba a comerse, che el inca caca, eh, comía as dúas da tarde ou as dúas menos algo e ainda levaba comida no estómago eh, pero aí sí, sí, sí. me convidaban o que fora ¿no? sí. eh, eh, eh, me chamou realmente a atención de verdad, Xolio, sí, que sí. hai cousas que non é por. No sí. porque Eh, sí. estamos falando de, de lugares moi eh, pequenos si, si, si, un rural 100% si, si, é que a, eh, a emigración eh, eh, eh, deixou estas aldeas eh, moi vacías eh, lóxicamente hasta o máis probable que se perder o, o, o entroido por falta de xente mm. eh, e ali había bueno, creo que había, había máis participantes Que, eh, que, que os veciños que ten Famelga, no? era o melhor, máis do 100% de, de veciños, porque porque eh, vieran xentes de outros sitios de, da parroquia, no? anca arrancou en Famelga, ali participa, porque eu cando viña de volta, eh, pasei eh, por Aguas Santas, cara a pontecaldelas Caldelas, e... Eh, El lino había desfile, pero xa ellino donde está o centro cultural había unha chea de xente esperando e, e, creo que teñen que esperar moito eh, porque son guahas distancias largas no? o sea eh, a festa creo que vai ser rachada e sobre todo a recuperación dos personaxes se me explicaba o que era cada un eu fixei menos traxes eh, que non era isto alavístome de calquer maneira para ir ao entroido, tapa a cara e fajo unha cousa senón que detrás notábase que houve un traballo de, de xente preparando cada un ou un grupo non, non sei os seus Para seus disfraces Para, claro. bueno, Eu preguntaba se contara con axuda Parece ser parece son, Eles me confirmaron que tuvera unha pequena axuda Do Concello eh, Da Diputación Que supoño que non daría pa moito Pero, eh, bueno, eles me comentaban que habían participado estas dúas institucións en, mm. en, en algo, non sei o que, nem preguntei, pero, bueno, o, o traballo está aí, non? Eh, eh, xo, xo falábamos al atrás, cando era dos farrumecos, o ver que hai xente eh, nestas aldeas que, que están recuperando a súa memoria, e iso, Eh, e agradecé tamén, claro que si. Sí. Eu penso que para nós é moi importante, non? Claro que si. Sí. Bueno, pois deixamos constancia, e intentaremos conectar despois do do do entroido do carnaval, do, do entroido galego, pois contactar con Teicemirico con esa persoa que ti nos facilitache sí, sí, para, para que nos para que nos podamos. para que nos faga un sin que din os cataláns de, <coughs> de ese traballo que tenen. Perdón. Sí, Por cierto, llama... también les comunican que que farán farán o, o, o sermón de Entroido e eh, yo enterro do Entroido, non? No, hombre, eso é fundamental, obligatorio, ¿no? claro, claro. No, obligatorio porque Porque, bueno, eh, chega a cuaresma. Na cuaresma hai que guardar as formas. Claro, claro. Xa, xa venen uns tiempos rigurosos, non? E hai que celebralo. Igual que hai que celebrar... Bueno, oh, se enterran todos, todos. Eh, eu, eu me chamo a atención, non sei se ti biches, que eu metimo un montón de cartéis de, de entroidos. Claro, claro. claro. E eh, eh, me sorprendeu o... Eh, os centos e centos e centos dentro que de ser unha festa incluso proibida, non fai moito tempo, non, noutras épocas, eh, hasta chegar a democracia dentro de moitos sitios estaba castigado. Si, si, claro. E a recuperación que hai desto, de eu falei con algunha xente e eles recordan sempre como un un momento da de alegría, de gullicio, de, de, de, de de, claro, está o faro de outras épocas en que eh, xa poucas diversións había, as poucas que había, ainda xas proibía, pois eu penso que ese, esas ganas de volver a vivirlo, e eh, eh, a recordar, claro, os tiempos da, da infancia, pois da, da pea que, a que haya tanto, non? Claro, claro. Bueno, a, a túas, eh, bueno, tú, o que ti compartiches con todos os ointes de todos os seguidores que te, que tsi que te son amorea deles, tam, son moitos cartazes de, de, de grandes entroidos, e moitos deles pois tradicionais, en, en, en ancestrais, ¿no? Eh, eh, de, de, de muitísimos decía, sitios, ¿no? Decía, perdón, decía a risco que Galicia é moi pequeno, pero que tardaríamos, faría falta moitas vidas para recorrerlo o todo, non? Mm. Eh, eu creo que faría moitas vidas eh, para poder asistir a día de hoxe a todos os centroídos eh, tradicionais, non? Mm -hmm. que, que eu creo que eu creo que non che chegaría unha vida. Eh, non, porque non chega, non chega. De, de, feito, de feito, se volvo, permitides, eu aínda o entroido en, en sempre en Galicia, por min, non acaba hoxe. Eh? Claro, claro, claro. A, ainda, ainda pretendo traer un entoido máis, pero vale. non o sei, pero igual pa semana, sí. se as cousas surgen e van ben, falamos de de otroido otro también de la, la, la Galicia rural la Galicia Singular. ataca ahora ahora que llaman a Galicia Eu non me gusto a Galicia profunda, é a Galicia que quedou baleira, sí, que, por... que está que está que baleirándose, que bueno, ainda algún veciño ainda hai, pero nalguna zona, pero que en realidad está se baleirando. Sí, sí, que tes, sí, tes toda sí, razón, sí, que si sí, moitas sí, veces chegas sí, al sitio non hai quente que que che poida informar con respecto, pois pues, non sei, sé, aquel penedo ou aquela cousa sí, que ata sí, salir, sí, claro, claro. Sí, é, é, é é curioso porque porque xa che digo. A min que me pasaba moitas veces preguntar, "Oye, é isto? Sí. É queixo eu boin?" Então, claro, xente eh, sí. que queda maior, a xente xoven tuvo que marchar para outros lados. Sí. Eh, eh, bueno, eh, o que pasa que sempre hai xente, eu digo, que sempre teniosamente, hai galegos e galegas bravos, destes sí. que que que son capaces De, a, aunque se xa solamente os fins de semana, de xuntarse e de, e de ao par coa co, co tradición e a cultura, no? Mm. E, e, e, bueno, e, eu non sei se se pode decir, pero eles dicen é que pouca xuda hai para axuda de que tengo o poder, claro, a batuta de, de, claro. de e, quizáis, quizáis aí que Queríamos, queríamos... O millón de 20 días, a ver, está nos escoitando ángel importante. Eh, eh, nos toma cuenta. Pero eu creo que sí, porque... porque eh, a, cando... cando perde, un, un, digo eu, eu creo que aquí, en, en Extremadura, en Andalucía ou, ou, ou en Cantabria, cando un perde a súa cultura, a súa tradición, pozo final non é nada. Claro. Non é nada. Sí, sí, sí. Eh, eso non sei unha cousa que anda pola vida sí. por hai ganado. Bueno, eu, a semana que ven... Eh, Prometes-nos pode... novidades. Claro que sí. Vamos, vamos intentar, porque esta semana que ven, xa metes martes dentro, i miércoles de finza, ou outro, non dá, non dá, non dá. Pero, eh, como tampouco vamos centrar todo aquí, vamos ir máis o interior de Galicia vale. a, a, a responder outro entroido e, e, e a contar, se, se vos queredes, claro. Claro se... que sí, claro que sí. Agradecerche, Joan, a túa participación de hoxe, a túa aportación Y especial e específica con respecto a momada que, que dice, A momada, sí, señor Chamoume a atención muy bien. Adiante, adiante, porque como recordaron Adiante van os lanceros Dando vivas muy bien, muy eh, eh, Non sei que, abrindo paso A golpe de, de corno De corno tocando E de, e de, e de corna Desa de corneta que levaban os pastores da montaña Unha sí, sí, especie sí, sí. de trompeta eh, Montado da cabalo E detrás o conxunto todo era a mamada porque, porque os lanceros eses gritaban viva a mamada e gritaban viva a mamada Muy e vídeos destes de personaxes porque claro montado da Camalo, sí. por unha corredoria estreita impón eh? claro impón sí, claro, sí. un tipo, pues... no. Agradecer, Che Xoan, a túa participación de hoxe. De verdade que é un placer aprender contigo, eh, disfrutar nunha, unha aperta grande ya ata a semana que ven. Veña, pois volvemos, eh, se é posible, con outro entroido que se están acabando xa. Muy ben. Veña, a, unha aperta. Abrazos. Un Boitas grazas música para despedir eh, tamén vamos a se quedan xa unhas minutinhos vamos a intentar tamén despedirnos con todos vosotros veña, aí de antes a música Bueno, queridos ointes, así foi decorrendo o noso programa de hoxe Sinto moito estes pequenos eh, trancos que, que ven, van sur, surdindo aquí no directo Pero desease que teñan un feliz entroido, un carnaval, como dín aquí en Cataluña Cheo de engado e satisfacción eh, O vindeiro sábado voltaremos con todos vosotros con máis noticias e con máis novidades e con tamén con máis música. Desexamos que teñan unha feliz semana e ata vinder sábado á mesma hora. Despedímonos con música e ata as horas correspondentes, aí ás oito da tarde, continuan escoitando Radio Cornella.